Kapittel 7 Och det skjedde, da kongen bodde i sitt eget hus, og Jehova hadde gitt ham ro for alle hans fiende rundt omkring, at kongen sa til profeten Nathan, «Se nå, jeg bor i et hus av sedeltre, mens den sanne Guds ark bor midt i blant teltduker.» Da sa Nathan til kongen, «Alt som er i ditt hjerte, gå bort og gjør det, for Jehova er med dig. Men det skjedde samme natt at Jehovas ord kom till Nathan, og det lød. «Gå avsted, og du skal si til min tjener David. Dette er hva Jehova har sagt. Skulle du bygge mig et hus som jeg skulle bo i? Jeg har jo ikke bodd i et hus fra den dagen da jeg førte Israels sønner opp fra Egypt og til denne dag, men jeg vandret stadig omkring i et telt og i et tabernakel. I hele den tiden da jeg har vandret omkring blant alle Israels sønner, har jeg da talt et ord til en eneste av Israels stammer som jeg befalt å være hyrde for mitt folk Israel, og sagt, «Hvorfor har dere ikke bygd meg et hus av sedertre?» Och nå, «Dette var du skal si til min tjener, David. Dette er hva her styrkene Sjehova har sagt. Det var jeg som tog deg fra beitemarken, fra din plass bak Jordan, for at du skulle bli leder for mitt folk Israel. Och jeg skal vise mig å være med deg overalt hvor du går, og jeg vil utryde alle dine fiender foran deg, og jeg skal visselig gi deg et stort navn som navnet til de store som er på jorden. Og jeg skal visselig bestemme et sted for mitt folk i Israel, og plante dem, og de skal i sannhet bo der de er, og aldrig mer skal de bli uroet. Og urettferdighetens sønner skal ikke plage dem igjen, slik de gjorde i begynnelsen. Ja, fra den dag da jeg satte dommere over mitt folk i Israel, og jeg vil gi deg ro for alle dine fiender. Och Jehova har fortalt dig at Jehova skal rejse dig et hus. Når dine dager når sin ende, og du må legge dig til hvile hos dine forfedre, da skal jeg visselig oppreise din ett etter dig, den som kommer til å utgå av ditt indre, og jeg skal i sannhet grunnfeste hans kongedømme. Han er den som skal bygge et hus for mitt navn og jeg skal visselig grunnfeste hans kongedømmes trone til uavgrenset tid. Jeg skal bli hans far, og han skal bli min sønn. Når han gjør urett, da vil jeg rettesette ham med menns kjepp og med Adams sønners lag. Men min kjærlige godhet skal ikke vike fram, ham, slik jeg lot den vike fra Saul, han som jeg fjernet for din skyld. Och ditt hus og ditt kongedømme skal visselig stå fast til uavgrenset tid foran deg. Ja, din trone skal bli grunnfestet til uavgrenset tid. I samsvar med alle disse ord, og i samsvar med hele dette synet, slik talte Nathan til David. Da gikk kong David in og satte sig frem for Jehova og sa, «Hvem er jeg, suverene herre Jehova? Och var er mitt hus, siden var har ført meg så langt?» Og som om dette skulle være noe lite i dine øyne, suverene Herre Jehova, så taler du også om din tjeners hus inni en fjern fremtid. Og dette er den lov som er gitt for menneskene, suverene Herre Jehova. Og hva mer kan David tilføye og si til deg? Du kjenner jo selv din tjener ut, suverene Herre Jehova. For ditt ordskyld og etter ditt eget hjerte har du gjort alle disse store ting for å la din tjener få kjennskap til dem. Derfor er du i sannhet stor, suverene Herre Jehova, for det er ingen som du, og det er ingen Gud foruten deg blant alle dem som vi har hørt om med våre ører. Och vilken enkelt nasjon på jorden er som ditt folk i Israel, som Gud dro ut for å løskjøpe til sig selv som ett folk og for å gi sig selv et navn, og for å gjøre store og fryktengjørende ting for dem, og drive ut nasjonen og deres guder for ditt folks skyld, det som du har løst kjøpt til deg selv fra Egypt. Og du gikk i gang med å grunnfeste ditt folk Israel for deg selv som ditt folk til uavgrenset tid, og du selv, Jehova, er blitt deres Gud. Og nå, Jehova Gud, det ord som du har talt om din tjener og om hans hus, «Oppfyll det til uavgrenset tid, og gjør slik som du har talt.» «Og la ditt eget navn bli stort til uavgrenset tid, så en sier, «Her styrkenes Jehova er Gud over Israel.» «Og la din tjener Davids hus bli grunnfestet for ditt ansikt.» «For du, her styrkenes Jehova, Israels Gud, har gitt en åpenbaring for din tjeners øre i det du sa, Ett hus skal jeg bygge for dig? Derfor har din tjener fattet mot i sitt hjerte til å be denne bønnen til dig. Og nå, suveräne Herre Jehova, du er den sanne Gud, og dine ord, la den vise seg å være sannhet, siden du lover din tjener denne godhet. Og nå, beslutt deg for det, og velsign din tjeners hus, så det forblir til uavgrenset tid for ditt ansikt. For du, suverene Herre Jehova, har selv lovte, O la din tjenest hus som følge av din velsignelse bli velsignet til uavgrenset tid.